Endaiako gaztegun aipatuko dugu, Martxoaren amabostean izanen da, eta azken urteetan itzordu aski finkoa bilakatu dena, Iazkoa harrakastatxoa tera zen, eta endaitze taldeak berriz zeldu dion. Gurekin ditugu Einaute eta Julen, arra txalde hon. Arra txalde hon. Beraz, aurtengoan antolatzeko ez duzu dudarik ukan ez da, beharrezkoa zen endaian gazte bat. Nahia ba, langortan hasita ta ja ustut urteroko ekimena izango dela. Ta bueno, supongo dut ere urtero gutxora bera berdin zaen dela. Goizetik hasita ta gabean kontzertu kontzertuko imukatuta. Mm -hmm. Eh, bigarren urtez eh herri erdian kokatu duzue beste giroa. E, jakinez gausazko ba hondartzaldean eta egiten direla eh merkatu zarrean, e, iragango da guztia goizetik hasi eta gaurera arte oinautu. Bae, hori da, e, azkenean dere kontzertuak egiteko eta toki obere na hori dan merkatu da, gudaletxeak diguna, eta ondartzan bari mazuko ondartzan dugu, baina errian dagoenez, errian eta herri giroare haberpizten dugun pixkat, eta hori. E, Egun da, ibiliko da gutxora dena merkatua, baina bero herriko eta bernetan ere Herrikotararnak hirotzen eta manifaatuzuekin eta horrela. Ze izango da goizeko hamarretan e, prexaarrekoa deitu duzu ez da? Ga pretxaarkoa deitzen du axinak, ha, e, udala hauteskundean inguruan e, gazten e, irititza entzuteko eta aitzzinaren e, ikuskunduara erakusteko, eta hori. Tar hortik aurrera bazkari kontzertu monologoak ere bai, Bai, horrekortan bezala txupinazu ingo gu, person aldeko manifarekin, eta gero e bazkaria ordu batak aldera, eta monologoa horrekortan bezala joni platza zaluka. Mm -hmm. Konbidatzen dituz du eskualdekoak urbildu daitezen, e, pixkate eskualde izaera hori ere, indartzeko, endaiarra bakarri gelditu ezta din? Babe, guk bizua zabaldu dugu aldiketa... Alikita herri gehienetan alikita jende gehien etortzeko gure ta... eskualdetik etortzen bad dira bagoso ondo. Mm Halako -hmm. egunetan batzuetan kontzertuak izaten dira engantxe edo ez jendea jende ze kontzertu proposatzen duzue. Hortengoan e, bizi horrekin hasiko gara Urñarekin eta gero txapelpunk eta joantxo eskalari eta laru de mm -hmm. bat. Uta iseiatu gara pixkatan hitza egiten pixkat publiko gozitatik hartzeko eta ber, Jendea hola ere urbiltzen den, zendaian jende urbiltzeko zaila gara, orduan konzertu bastante potentea jarri bat dira. Bueno, guzti hau da, endaiako errikoetxeak, besteak beste antolatzen duen e, Euskararen hilabetearen e, e, barruan, zut nola ikusten duzue e, martxoa Euskararen hilabetea izatea endaian? Beharrezkoa da, ez da aski, ez da behar? Eus, zakit, e, azken finan hilabete bat egotea ondo dago, Baina, nire Euskara da urtu osoan egunero horrean menen zerbait. Ez dakik dugu nahiko lan egitenen e, horren alde. Negia dailea eta jartzen dula, eta bueno, zintu esan goza txarra denik, baino, igual hobetu behitezke goza batzuk ero bai. Uh -huh. e, Antolak eta ezagutzeko pixkat, e, biltzen zarete edo edo orkestutakoa onartzen du edo Izaten da. Zinezko elkarlan bat dago e, antolatzaietan sartzen diren elkarte eta haudalarekin? edo autonomoak zarete erabat. Ba, guztiz gara autogestioan, e, e, autogestioara diltzen dugu, be, ola zinezten baitugu, eta errikoetxeke bueno, e, elkarlana baino, e, orain e, autoeskundea direla eta txostema proposatu har dugu lista guzti gazte txaretena lortzeko, eta berze gertatzenen. Hori bebera galetu behar ni zuen ndaitzek egitzen du e, gaztetxearen aldeko aldarrikapenarekin? Bai e, seitzen dugu orain bukatzekotan dagoia txostena, e, azkenan bukatzen dugu eta listz lista pasarhar gara bersa esaten duten hauteskundeetan ere zakegu zein mm -hmm. zeinteraakoan. Oraindik orduan ez duzu zue haut egin baten e, itzi jaso edo promesarik edo inorrk egin. Zora indikaz, bat ematek egiten digun, ja, promesa hitu manin bodu gero betetzea ere, bai. Ongi da, baipatuko dugu, gazte beraz aberaz martxoean ama bostean, Baskar irako txartela, si behar dira aldez aurretik? horretik? Bai, erre zerratu daiteke, bi zemak ikerritugu, bat e, iparlatetik egitzeko eta beste hago aldetik. Baina, bestela momentuan ere, momentuan etorritare, normalen tokia gongo da. Aduz eta emailez badazpada, jendearen txaterrexagoa da. Ba, emailez ero bai, endaitxarrogo gmail.comera bidalit, hor